Джордж Мартін «Пісня льоду та вогню» Книга перша «Гра престолів» Джон Твір замку дзвенів піснею мечів. Під шарами чорної вовни, вареної шкіри та кольчуги Джоновими грудьми стікав струмочок холодного поту. Він нападав, а Грен відступав, запинаючись і незграбно захищаючись. Щойно той підніс меча вгору, як Джон пройшов під ним і завдав замашного удару в підкрижжя, від якого Грен захитався. На грен удар знизу Джон рубанув згори, залишивши ум'ятину на шоломі. Щойно Грен спробував вдарити з боку, як Джон відкинув його клинка і добряче штурхонув кольчужиним ліктем у груди. Грен втратив рівновагу і важко гепнувся на дупу в сніг. А Джон вибив йому меча з рук, полоснувши по зап'ястку і викликавши цим крик болю. Годі, пан Алістер Терен різав голосом не гірше за валірійський булат. Грен притиснув до себе пошкоджену руку. «Цей вилупок зламав мені зап'ястка. Цей вилупок підрізав тобі жили, розвалив надвоє твою порожню макітру, а наостанок ще й відрубав руку. Або ж зробив би це все, якби мечі були гострі. На твоє щастя варті потрібні люди не тільки в розвідку ходити, але й конячила, й лайно грибати. Пан Алістер махнув на джерена та ропуха. «Підніміть бицю на ноги, йому ще по собі поминки готувати». Джон зняв шолома, поки інші хлопці ставили грена на ноги. Приємно було відчути обличчям морозне вранішнє повітря. Він сперся на меча, глибоко вдихнув і дозволив собі хвильку насолодитися перемогою. «То зброя воїна, а не старечий ціпок», – різко завважив пан Алістер. Тебе що? Ноги болять, снігу воєводо. воєводу! Джон ненавидів прізвисько, яке на нього навісив пан Алістер першого ж дня у навчальному дворі. Та хлопці його підхопили, і він тепер чув його звідусіль. Джон вкинув меча, піхов і коротко кинув. Ні. Терен попрямував до нього шурхотячи цупким шкіряним вбранням. То був середнього зросту чоловік років п'ятдесяти, сухорлявий та суворий, з сивиною в чорному волосі та очима схожими на шматочки Оніксу. «Ану, кажи правду!» – наказав він. «Я стомився!» – визнав Джон. Рука йому боліла від ваги меча, і тепер, як навчальні бої скінчилися, про себе нагадали численні синці. «То так і кажи, що ти слабак!» «Я переміг!» «Ні, то це програв!» Один з хлопців реготнув Джон мав закраще змовчати. Він побив усіх, кого пан Алісер поставив супротив нього. Та геть нічого не вислужив від майстра мечника, окрім зневаги. Терен ненавидить його, вирішив Джон. Ясна річ усіх інших, хто ненавидив ненавидів, ще більше. На цьому скінчимо, повідомив Терен. Нема сил вже дивитися на ваші мавп'ячі кривляння. Якщо колись по вас прийдуть інші, молюся, щоб ви мали луки, бо нічого кращого, ніж опудала для стрільби, з вас однак не вийде. Джон рушив за хлопцями назад до зброярні. Поруч ніхто не йшов. Він часто ходив один. Товариство, разом з яким він навчався, не майже 23 хлопців, та нікого з них він не міг назвати другом. Майже всі були на 2-3 роки старші, та жоден і в половину так добре не вмів битися, як Джон у свої 14. Дареон рухався швидко, але боявся ударів. Пип птицям мечем, наче ножем. Джерен був слабкий, як дівчисько, а Грен повільний та незграбний. Гальдер завдавав страшних ударів, але й сам влітав просто під удар у відповідь. Що більше часу він з ними вовтузився, то більше зневажав їх усіх. Всередині Джон повісив меча у піхвах на гачок у кам'янній стіні, незважаючи на решту хлопців. Далі він почав повагом знімати кольчугу, шкіряного каптана, просяклу потом вовняну сорочку. По обох кінцях довгої кімнати у залізних жарівницях горіли шматки вугілля. Та Джон тремтів з холоду. Тут він завжди мерз. Через кілька років, мабуть, і зовсім забуде, як це буває, коли тобі тепло. Втома навалилася зненацька, щойно Джон вдяг своє повсякденне вбрання з чорної дерги. Він сів на лаву, длубаючись пальцями у застіпках на свиті. Ой, як холодно! Подумав він, згадавши теплі кімнати зимосічі, де гарячі підземні води текли стінами, наче кров людським тілом. У Чорному замку тепла було годі шукати, стіни тут були холодні, а люди ще холодніші. Ніхто не казав йому раніше, яка себе нічна варта, Ніхто, окрім Тиріона Ланністера. Карлик розповів йому правду по дорозі на північ, але тоді було вже запізно. Джон спитав себе, чи знає батько, як воно на стіні насправді? Мабуть, знає, подумав він, і від цього стало тільки гірше. Навіть дядько покинув його у цьому холодному кутку на краю світу. Добрий та дружній Бенджен Старк, якого він знав удома, тут став геть іншим. Тут він був першим розвідником, проводив усі дні з князем-воєводою Мормонтом, маестром Аемоном, іншою старшиною Варти, а Джона тим часом віддали до незанадто ласкавих рук пана Алістера Терена. Через три дні після приїзду Джон почув, що Бенджан Старк має вести півдесятка людей у розвідку страхолюдним лісом. Того ж вечора він знайшов дядька у великій трапезній, вибудованій з колод, і вмовляв узяти з собою. Бенджан відмовив йому коротко і різко. Тут тобі не зимосіч, казав він, поки краяв м'ясо кинджалом та виделкою. На стіні людина завжди отримує по заслугах. Ти не розвідник Джона, а лише зелений хлопчина, що пахкотить літом. З дурості Джон ще намагався сперечатися. Мені в наступній імени не буде 15, я майже дорослий чоловік. Бенджан Старк скривився. Ні, ти ще хлопчина доти, поки пан Алісер не скаже, що ти готовий стати братчиком Нічної Варти. Якщо ти гадав, що старківська кров дасть тобі тут якісь переваги, то помилився. Приймаючи обідниці, ми полишаємо наші старі сім'ї. Твій батько завжди матиме місце у моєму серці, але мої брати тепер тут. Він махнув кенжалом на людей навколо, холодних, суворих людей у чорному. Наступного дня Джон піднявся зі світанком, щоб подивитися на дядькове відбуття. Один з його розвідників, неоковирний здоровань, горлав солону пісню, сідлаючи конячку і пихкаючи парою у холодне вранішнє повітря. Бен Старк посміхнувся до нього, але не знайшов усмішки для власного небожа. Скільки разів я мушу тобі відмовляти, Джоне? Побалакаємо, коли повернуся. Дивлячись, як дядько виводить коня проходом під стіною, Джон згадав сказане Тиріоном Ланністером на королівському гостинці і подумки побачив Бена Старка мертвим на снігу в червоній крові. Тоді його занудило від самого себе. Що з ним таке робиться? Потім він знайшов привида у своїй самотній келії та сховав обличчя у рясному білому хутрі. Якщо вже він мусить бути один, то зробить собі обладунок із своєї самотності. Замку Чорний не було божегаю, Тільки маленький Септи септоном п'яницею, та Джон не знайшов наснаги молитися жодним богам, старим чи новим. Якщо вони є насправді, – подумав він, – то мають бути такі самі жорстокі і невловимі, як зима. Він сумував за своїми справжніми братами. Малим ріконом, який виклянчував солодощі і сяючими, мов зірки очима, робом, своїм вічним суперником і кращим другом, з яким вони не розлучалися. Цікавим і впертим Браном, який завжди прагнув робити все те саме, що Джон та Роб. За дівчатами він теж сумував, навіть за Сансою, яка називала його «мій зведений брат» і ніяк інакше, відколи спромоглася зрозуміти, що означає слово «байстрюк». За Арією він сумував за нею ще більше, ніж за Робом. Кислява, мала, самі подряпані колінки, сплутане волосся і подерта одежина – все така завзята й свавільна, Ар'яна наче байстрюк порушувала увесь заведений порядок. Та Джона вона завжди звеселяла. Він віддав би що завгодно, аби побачити її знову. СкуйовдИТи її волосся, подивитися на її кривляння, закінчити речення разом із нею. Ти мені за п'яска зламав, байстрюче. Почувши похмурий голос, Джон підняв очі. Над ним височив Грен з бичачою шиєю, червоним від люті обличчям і трьома друзями за спиною. Він знав Тодера потворного коротуна з неприємним голосом, якого усі новобранці звали Ропухом. Двох інших на північ привіз Йорин разом з ним. Джон згадав їх самих, гвалтівників із пальців, але не їхні імена. Без крайньої потреби він до них навіть не розмовляв, бо то були навіжені харцизяки без жодної краплі честі. Джон підвівся. А ти гарненько попрохай, то я тобі і другого зламаю. Гренові було 16 років, і він височів над Джоном на голову. Усі четверо були більші за нього, та він не зважав, бо вже побив кожного з них у дворі. Краще ми тобі щось зламаємо, пообіцяв один із гвалтівників. Ласкаво прошу. Джон потягся за мечем, та один із них ухопив йому руку і завернув за спину. Ти виставив нас дурнями, пожалівся Ропух. «Ти ви дурнями вродилися», – відказав Джон. Хлопець, який тримав його руку, завернув її ще вище і дуже сильно. Плече прострелив біль, та Джон не скрикнув. Ропух підступив ближче. «А наш панич язикатий», – мовив він, виблискуючи маленькими свинячими очицями. «Це ти в мамці шльондри навчився рота роззявляти, а, байстрюче? Скажи нам, як її звали. Може, я навіть колись раз чи другий пхнув їй дещо до того рота». Він зареготав. Джон вивернувся, наче в угор, і тупнув під бором чобота по нозі Тому, хто його тримав. Той закричав з болю і відпустив руки. Джон стрибнув на ропуха, збив його з ніг об лаву, гепнувся йому на груди, вщепився обіручу горло і взявся гамселити головою по втоптаній земляній підлозі. Двоє з пальців відтягли Джона геть, кинули на підлогу, і Грен почав хвицяти його ногами. Джон відкотився від ударів, і тут у темряві зброярні залунав гучний голос. «Ану припиніть, негайно!» Джон звівся на ноги. Над ним височив Донал Нойє. «Б'ються у дворі!» – мовив зброяр. «А у моїй зброярні сваритись зась, бо посваритеся зі мною, отоді то справді пошкодуєте!» Пропух сів на підлозі, поспіхом мацаючи потилицю. На пальцях залишилася кров. «Та ж він хотів мене вбити!» «А таких тів я сам бачив», – додав один із гвалтівників. «І мені зап'ястка зламав», – пожалівся Грен, простягаючи його до ної. Зброяр вшанував простягнуту руку хіба що побіжним поглядом. «Свинець? А може розтяг? Майстер Аємон дасть тобі якоїсь мазюки. Піди з ним, Тодере, твою голову слід оглянути, решта геть по конурах, а ти, сніговій, залишся». Коли інші пішли, Джон важко всівся на довгу дерев'яну лаву, незважаючи на погляди, що вони кидали на нього, обіцяючи майбутню відплату. Рука йому боліла. Варті потрібна кожна людина, яка в неї є», – мовив Донал Ноє, коли вони залишилися самі. «Навіть така, як Ропух. Убивши його, ти слави й честі не здобудеш». Джон знову спалахнув гнівом. Він сказав, що моя мати – шльондра, я чув, то що… «Князь Едард Старк не стих, хто спить зі шльондрами», – крижаним голосом відповів Джон. «Честь йому! Не завадила породити байстрюка. Хіба ні?» Джон аж заціпенів від люті. «Я можу піти. Підеш, як я дозволю». Джон похмуро втупився у дим, що піднімався від жарівниці, але Ноє узяв його за підборіддя і повернув до себе товстими сильними пальцями. «Ану дивись на мене, хлопче, поки я з тобою розмовляю». Джон подивився. Зброяр мав груди, як барило пива, і не менше черево на додачу. Ніс його був плаский та широкий, на обличчі завжди рісніла щетина. Лівий рукав чорної вовнячої сорочки був прищеплений коло плеча срібною застіпкою у вигляді меча. Слова не зроблять твою мати хвойдою, вона така, яка є, і не зміниться, щоб не казав Ропух чи інші. Завваж собі, що в нас на стіні є люди, чиї матері насправді були хвойдами. Але не моя мати, вперто подумав Джон. Він нічого не знав про свою матір. Едард Старк не бажав про неї говорити. Але Джонові вона снилася так часто, що він майже бачив її обличчя перед собою. У його снах вона була гарна і високородна, з лагідними очима. «Думаєш, це тобі випало нелегке життя? Бо ти, бач, народився байстрюком вельможного князя, вів далі зброяр. А отой хлопчина Джерен уродився від Септона». О, виплодила дівка з корчми, і вся тобі вельможність. Тепер пайко чолює східну варту коло моря. Мені начхати, відповів Джон. Мені нема діла ані до них, ані до вас, ані до Терена чи Бенджана Старка. Та взагалі ні до кого. Я тут все ненавиджу. Тут надто холодно. О, так холодно, важко і мерзенно. Саме так воно тут, на стіні. І люди тут такі самі, зовсім не з байок, що їх мамки розповідають. Та настяти мені на ті байки, на тих мамок настяти, правда така, яка є, а ти тут на все життя, як і решта з нас. Життя, гірко повторив Джон, добре було з броярері казати про життя. Він його прожив, бо вдяг чорне тільки після втрати руки при облозі штормоламу. До того він кував залізо для Станіса Баратеона, брата короля. Він проїхав саме царство від одного кінця до іншого, бенкетував, ходив по дівках і бився у сотні битв. Казали, що саме Донал Нойє викував калепа короля Роберта, яким той на три вибив дух із Раєнгера Таргарієна. Він робив усе те, чого Джон вже ніколи не зробить. А коли уже був підстаркуватий добре за тридцять, то отримав удар сокири поковзом, рана загнилася і довелося відтяти руку. Тільки після того, втративши усе своє життя, скалічений Доналд Ноє пішов на стіну. Так, життя, повторим Ноє, а довгим воно буде чи коротким залежить від тебе сніговію. На цій дорозі, якою ти йдеш зараз, один із братів колись вночі вріже тобі горлянку. Вони мені не брати, гарикнув Джон, вони мене ненавидять, бо я кращий за них.